You are. Luister na net Radio SA, net Radio SA met ons webwerf adres www.netradioSA.co.za. www worldwide web worldwayweb.netradioSA.co.za Op ons webwerf sal jy al die nodige inligting kry om vir jou te help om die funksie en alles wat hier gedoen word by hierdie internet radiostatie wat wereldwijd uitsaai inlichting soos die name van al die omroepers die programme wat hier uitsaai en dan ook die tye van uitsending ons het ook een archief, daar kan jy luister na uitsendings, vorige uitsendings, jy kan daar rondsniffel en soms so online luister of jy kan aflaai, en op daardie manier dan daarna luister. Oomblik luister jy na Dr. Tini Uylers, ek saai uit vanuit Ayrini, Pretoria, die stad van vrede hier, Ayrini beteken vrede, stad van vrede in Suid-Afrika. Waar jy ook al vandaan inskakel, jy baie, baie, baie, baie, baie, baie, welkom, en, Ek hoop jy is rustig Ek hoop jy het een plek gevind Waar jy kan ontspan En ontspanne kan luister Na ons program oordenking Bepeinsing, meditatie Waar ons die woord van God oordink Vooral in die tyd waarin ons onszelf nou bevind Ernstige tyde Tyde wat ons herinner aan die dag van Noach Waar daar gepreek is en daar maar net so acht mense geluister het. Minder as dit, want die prediker self was daarom ook in die ark. Ons bevind ons in een soortgelijke situasie, waarin ons nou gereed moet maak vir die komst van ons Heere Jezus Christus. En dan sê die skrif vir ons rondom daar die verskynding dat ons as mense, ons as kerk, geest en siel en lichaam onberuspelijk bevind moet word by die wederkomst van ons Heer Jezus Dis nie om een mens bang te maak nie, dis om een mens te help om gereed te wees Enig iemand wat jou uitdaag rondom sekere dinge, help jou maar net om gereed te maak As iemand jou uitdaag om te oefen vir die comrades, dan sit nou nie omdat iemand jou wat bang maak nie maar net iemand jou wil help om fiks te wees, so dat jy die komreids kan gaan draf. En ons het net so'n wetloop, het Paulus van praat, en hy kon aan die einde van sy leven vir Timotheus sê, ek het die, die wetloop volleindig, en ek het die geloof behou, en nou wacht daar vir my een kroon. So my liewe Boetie en sissie, Ons is hier omdat ons die tyd uitkoop en ernstig is oor die eeuwigheid om daarin te bele. En ons is juist nou maar bezig om te kyk en nie net te kyk nie maar te reageer op die uitnodiging van die skryver van die Hebraerbrief dat ons achter die voorhangsel moet in waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. En daar die Heere Jezus aan die rechterkant en God die Heilige Gees aan die linkerkant vra om ons by ons hand te neem en ons te vertroes en te bemoedig en te help op hierdie pad van Heiligmaking so dat ons gereed kan wees, so ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind sal word by die wederkoms van die Heere Jezus. Gaan een bykie na muziek luister en dan kyk dan die motiveer motiverum soos Paulus dit aan ons voorhou waarom een mens gereed moet wees. Luister na Janie Moelman en Rina Hego wat vir ons syng oor die liefde gaan ons hier uit 1 Korinthiers hoofstuk 4 lees of die derde hoofstuk lewe met die opschrift hier by die negende vers wat sê die gelovige is een gebouw van God en Christus is die fondament van die gebouw, ek en jy is een tempel ons is die gebouw van God Jezus self is die fondatie En nou is verduidelik Paulus dit so, want ons is medewerkers van God. Ek en jy, wanneer ons mense na Jezus toe laai, en aan hulle die weg van saligheid voorhou, dan werk ons aan mense soos wat Paulus dit ook hier stel, ons werk. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is jylle hy gebruik een akker en een gebouw, omdat in die akker saaie mens, dan kom daar sekere saad nou, wat gesaai is en wat ontkiem het, dan op, in die vorm dan van gewasse, op is een gebouw, eindelijk is het niet nie, of nie, dit is ook, ons is ook een akker en is ons is ook een gebouw, die gebouw van God is jylle, volgens, Die genade van God wat aan my is want die mens weet nie uit jou self hoe om een fondament gooi nie, bedoelende hier die fondatie van Godse gebouw in die mensse lewe. Daarom sê Paulus volgens die genade van God wat aan my gegees het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelewe. Dit wat ons doen in die levens van mense. So as een bekwame bouwmeester die fondament gele. En een ander bouw daar op. Maar elkeen moet oppas hoe hy hier opbouw. Want niemand kan een ander fondament le as wat daar gele is nie. Dit is Jesus Christus. Ons kan nie een ander fondatie le vir enige mens in enige ander geloof omdat daar net een fondament is, en dis Jezus Christus. Jezus het gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe dier om nie. Jezus is die enigste fondasie. En as iemand op die fondament bou, goud, silver, kostbare stene, dis twee groepe, van wat jy hier sê, en die eerste groep is goud en silder en kostbare stene, die volgende groep is hout, hooi, stoppels. Die verskilt tussen die twee is, elkeen van die twee groepen kan nie die vier proef doorstaan nie. Hout en hooi en stoppels, as daar vier bykom, gaan het alles brand en verbrand tot daar net as oorblij. Die goud en die silder en die kostbare stene sal bly staan. en ons moet het weet, vers 13 sê, want elkeense werk of dit nou hierdie goud en silver kostbare stene is of hout, hooi en stoppels, elkeense werk sal aan die licht kom want die dag sal het anweis omdat dit door vier openbaar gemaakt word en die vier sal elkeense werk op die proefstel hoe danig dit is so, God kom met sy vier want hy is soos een verterende vuur, as jy in die teenwoordigheid van God kom, is hy soos een verterende vuur. En as ek en jy daar staan met ons fondatie, wat gele is, en hierop is gebouw moet houd, hoe en stoppels, daar gaan verbrand, dit gaan net as wees, maar die wat gebouw het met goud en silver en kostbare stenen, sy gebouw gaan bly staan, As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lui, alhoewel hy self gered sal word, maar soos door vuur jyn. So daar is hier die twee on, onmiddellike situasies wat gaan plaasvind. As sy mens sy werke, waarvan, Jacobus ons help en, en ons inlig en ons tree ver tree by ons hand neem en ons sê, geloof sonder werke kan jou nie red nie. Hy sê, dit is dood, dit beteken niks nie. Uit ons geloof spruit werke. Dit is soos een mundstuk met twee kante, een kopkant en een sterdkant. En my geloof, my geloof in God, sal my andruif, sal my motiveer tot die doen van dinge soos by voorbeeld die twee eerste twee groot geboeie van God wat nooit verander nie. Namelijk dat ek God met lief hee met my jylle hart en my jylle siel en met my jylle verstand en met al my kracht en die tweede wat dan gelijk is ek met my naaste lief hee soos myself. Liefde is nie woorde nie, liefde is nie gedagtes nie, liefde is optrede. Hoe ons teen oor mekaar optrede, dit is of liefde, of dit is nie liefde nie. En dis wat God ingebouw het in hierdie twee geboeie. Die ene is een concept, en die andere ene is praktijk. Maar dis die begrip, Liefde, maar die praktijk spruit voort uit die concept, ek word eers oortuig van die ding en dan doen ek dit. Iemand oortuig my om die komreis te gaan hardloop en ek is nou oortuig daarvan, dan koop ek die groef wat ek nodig het en ek begin draf, dit is dan die praktijk. Wee mense, kom net by die concept uit by die oortuiging dat hulle moet gaan draf, maar hulle gaan nooit draf neem. Kom nooit daarby uit neem. So my werke gaan op die proef gestel word. En as my werk bly staan, wat ek daarop gebouw het, as het goud en silver en kostbare stenen is, sal ek loon ontvang. Ek gaan een kroon op my kop kry, wat Jezus self vir my gaan opsit en een koninklijke status aan my gaan toeken. As iemand sy werk verbrand, soos hierdie houdwee en stoppels wat niks beteken he, as iemand sy werk verbrand, sal hy skade lui, en moet u mooi luister, hy gaan skade lui, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vuur jyng, jy kan nie loon ontvang nie, jy gaan skade lui, jy gaan tot in alle eeuwigheid skade lei. jy gaan tot in alle eeuwigheid nooit te kroon op jy kop heen nie, dit wil sêg, nooit koninklijke staat te nie, nou iemand kan sê, maar ek wil dit nie heen nie, dit is nou goed en wel, dit is hoe jy daar oor voel en besluit, dit is ons nou jou saak, maar jy gaan skade lui, as God sê jy gaan skade lei, dan bedoel hy dit, Weet jylle nie dat jylle een tempel van God is en die geest van God in jylle woon nie? Dis hier die fondatie wat gele word van die tempel, want ek en jy is een tempel. Sien hoe gaan Paulus nou voortie met sy gedachte. Ons is een tempel en die tempel is nie op niks gebou nie, daar is een fondatie. En die fondament daarvan is Jezus Christus. Daar kan nie een ander fondament gelee word. En dis wat die Hebraer briefskruiver vir ons sê oor die eerste beginsels. En dan noem my al die dinge wat die eerste beginsels is, namelijk bekering. En jou geloof in God. En die feit dat jy in water gedoop is. En die feit dat jy in die heilige Gees gedoop is en die feit dat jy onderrug is oor die opstanding uit die dode, en die feit dat jy oortuig is daarvan dat daar een oordeel is wat wacht soos wat ons dit nou hier lees, amal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn, maak nie saak wie jy is nie, of jy nou die paus is, en of jy, Die belangrijkste persoon in een gemeente, in een kerk, in een kerkorganisaties so en op die kleinste is, allmaal gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat jy kan ontvang vir wat jy in die lichaam gedoen het. Daarom sê die skrif, bring jou self as die levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is die essentie. Van jou godsdienst Dis wat ons doen, dis nie wat ons beleid nie Beleidings is een ding, doen is een totaal ander saak As iemand die tempel van God skend, sal God omskend So as jy met hout en hooi en stoppels gebouw het op die fondatie as een tempel Dan gaan jy ons nou verbrand, God self gaan jou skend want daar gaan ons nou niks oorblijden, jy gaan net een klomp rook uit jou uittrek. Want die tempel van God is heilig en dit is jylle. Ek en jy is die tempel. Laat niemand omself misleunie, as iemand meen dat hy weis is onder jylle in hierdie wereld, laat hom dwaas word, so dat hy wees kan word, want die weesheid van hier die wereld, is dwaasheid by God, ek mense, denk byvoorbeeld nou, as jou leven geret het, dan is jy nou wees, het is juist andersom, as jou leven wil probeer red, dan sê die bybel, gaan jy dit juist verloor, want ek en jy moet minder word en Jezus Christus moet al hoe meer word in my. In wat ek doen, nie wat ek belei nie, in wat ek doen, in my optrede. Al hoe meer soos Jezus, het is ook om ons achterom moet aanstap achter die voorhangsel in, soos wat Jezus dit self as die voorloper vir ons gedoen het. Ek en jy behoort aan Christus. Die oomlik as ons tot bekering gekom het, dan het ons uit die wereld uit weggedraai en ons stap na God toe, ons gaan na die koninkryk toe. En onthoud toch net, vlees en bloed kan nie die koninkryk beerwe neem. Dit is een geestelike lewe. Daarom het Paulus in julle hoofstuk in 1 Korinthus 15 daar aangeweid. Oor die opstanding. En dat daar verskillende soorte lichame is. Daar is aardse lichame en daar is jimmelse lichame. Daarom die opskrif by 1 Korinthus 15, die opstanding. En as jy die hoofdstuk nou deurgelees het, sal jy hierteen die 35ste vers begin sien, Hoe word die dode opgewek? En met hoedanige lichaam kom hulle. Waar mens? Wat jy saai, word nie levendig as het nie gesterf het nie. En wat jy saai, jy saai nie een lichaam wat sal word nie maar een blote korrel, byvoorbeeld van een koring of van iets anders. Maar God gee dit een lichaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrel sy een lichaam. Alle vlees is nie die selfde nie. Maar die vlees van mens is anders as die vlees van vee en van visse en anders as die voels. Daar is hemelse lichaam en daar is aardse lichaam. Maar die heerlijkheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Daarom gaan ons een verheerlijkte lichaam ontvang, maar ons moet hierdie lichaam saai daarvoor. Ons saai een aardse lichaam en ons oes een hemelse lichaam. En hierdie saai proces van gaan oor wat ons doen, daar die goud en silver en kostbare stene. Anders is ek maar net bezig met een inhoudloose godsdienst wat ek beoefen, wat eindelijk maar net niks beteken he. Daarteen wil die Heere ons waarskie, dat ons godsdienst nie te vergeef sal wees ne. En daarmee, kom ons aan die einde, En groet ek jou hiervan uit Airene, Victoria, stad van Vrede, en sien jou by die volgende keer, mag hier rustige, wonderlijke dag, God verder he, in God die enigse teenwoordigheid bereid, om achter die voorhangsel, saam met Jezus en God die Heilige Gees in te gaan, om verander te word om een hemelse lichaam te ontvang, so dat ons gees en siele lichaam onberispelik sal wees by die wederkomst van die Heer Jezus. Amen, Shalom. Salm.